Det är tisdag kväll i Borås och det är podddags. Och jag har ätit väldigt mycket kebab och är väldigt mätt. Kim har varit ute med sin hund och Glenn har jobbat hela dagen och vi ska podda. Lite, lite tungt att podda idag efter de här händelserna i Bryssel igår kväll. Eller hur känner ni det här, grabbar? Det är ganska jobbigt va? Det känns väldigt nära på något sätt när fotbollen blimlar på det sättet. Jag själv har ju åkt en del på landslags. Dels mästerskapen men också med typen kvalmatcher Vi har ju en nära vän Anders som brukar åka på den matchen Som jag kände direkt att det är olustigt Och sen att folk ska liksom åka på fotboll och inte komma hem För, för det här Nej det, det, det är sjukt. Det är det verkligen Ja det är väldigt jobbigt Kim hur, hur, hur har du mått idag? Ja, jag följer ju inte landslaget men det, alltså det är ja, det, det, det, klart det påverkar om man har läst allting och, det, och någonstans så kommer det så mycket närmare när Sverige är involverad såklart. Tra, ja. Tragiskt nog det också för den delen det, det är ju inte så det ska vara men det blir ju alltid mycket närmare när, när är Sverige är så såklart. Ja, och jag känner ju också som fotbollsupporter där att man det tar lite extra när det drabbar fotbollsupporterar så. Det är likadant med liksom Hillsborough och Hazelstadion och alla de här grejerna att Ja, man hade ju kunnat vara där, liksom. så det, det är lite jobbigt tyvärr. Men vi ska ju ändå... Allsvenskan fortgår liksom, och vi har, en viktig... vi har fyra viktiga matcher kvar. Så Vi ska ändå podda idag och eh, hålla humöret öppet. Och då passar det ju kanonbra att dra igång med ett quiz, tycker jag. Intressant. Det hör ju ett intro till, tänker jag. Ja, det är exakt det. Är det. Så är det ju faktiskt. Lasse 35 då, som sponsrar vårt quiz, han har idag gjort ett landslagsrelaterat quiz. Det handlar om Älvsborg-spelare som har spelat stora mästerskap. Och då pratar vi stora mästerskap i svenska landslaget. Vi pratar fotbolls- VM. Vi pratar fotbolls- EM. Och det gäller spelare då som antingen har spelat i Elfsborg eller spelar i Elfsborg. Och Lasse 35 var så schysst att han tyckte att ni borde kunna ta från 94 och framåt. Så jag tänker vi börjar där och så tar vi dem lite längre de gamla gubbarna som nu har gått ur tiden De kan vi ta lite senare Om ni känner för att dra lite bonuspoäng Men Alltså de har någon gång spelat i Ja, någon gång har spelat i Så 94 har vi Teddy Ja, du är stensäker direkt där, Kim ja, han var i reserv 94 Ja, jag, jag vill minnas Att det var så att men Han blev inkallad i truppen till slut men... Ja, han blev inkallad i truppen istället För han som har en sån god blåtyra i VM-krönika 90 Vad heter han? Janne Eriksson. Janne Eriksson, ja. Vilket jävla namn. Det heter inte fotbollsspelare idag. <laughs> det är du spelar framförallt i Västra Frölunda om du tagit en i Det sticker ut. Ja, ja, det är konstigt. Men det var 29 år sedan också. Vi har ju även ingen som där, ska nämnas. <clears throat> Sen spelar ju inte Sveriges ett stort mästerskap förrän år 2000. Hade ja, du äldstår spelade ju mästerskap i 2000. Det... Ja, vi har ju spelare som hade en bror som var med i alla fall. Men det... Vad tänker du på nu? Daniel Alexandersson, i och med att Niklas Alexandersson var med 2000. Men det är ingen koppling. Nej, men ni har ju redan sagt namnet. Ni kan ju säga ett namn. Ja, det var med det. Ja, snyggt jobbat. Jaha, det är så du kör. men då fattar jag. Ja. Där spelar han väl i alla fall? Vänsterback? Ja, jo, men han spelade nog en del 2000. I Belgien-Nederländerna gick vi i VM då. EM då. VM 2002 i japan Nej, glöm Glam får du självklara. Nej, det är ju Anders. Och, Och det Teddy. är ju Eddie. Nu missar ni någon då? Tobias Lindroth. Ja, det är ja. klart. Var han med redan då? Ja? Just det. Han var med. Han var nära att göra mål mot England, men skottet gick över. Just det. Så var det. Uh, 2004. EM 2004. Anders Svensson, Teddy Lutsic ja, ja. Men, ja, det, det, det är rätt enkelt, det är ju tre samma ja. Men, Här kommer en, en jäkla slamkrypare VM 2006 Men kan Vila varit fredemålet då? Nej för det var Alborg. Albåg blev uttagen på beslutet 2006 vet jag Tänk då på att det är spelare som även alltså, som har spelat i Älvsborg Och även om de inte har satt något stort avtryck Så räknas de med i det här quizet Och de medspelade svenska landslaget? Jo, det behöver vara svenska landslaget. Uh -huh. Vi kan ju säga det. Teddy Lutjus Anders Svensson och Tobias Linderoth de, de hade ni tänkt att säga antar <fart> jag. Uh -huh. Men vi har faktiskt en till. Ja, det är svårt. Ischi var inte med. Det vet man ju. Eh, vad har vi med för spelare som har varit med? Slamkriper jag, säger du. Ja, jag blev själv överraskad över den här faktiskt. Uh -huh. Men Samuel med? kan ha inte varit med som reserv då heller. Ja, men reserv räknas ju inte ah, Nej, nej, nej, men du kan ha varit med i truppen jag menar, jo, Olle, du får säga det innan du blir för dålig på det här Vänsterback Fredrik Stigelman Bra ah. Den är Den han är lurig han, han har vi glömt 2008 Viland Jajamän Och då kan jag säga att då på reserver på hemmaplan var Både Stefan och i Samman 2012 Bajrami, Samuel, Anders eh, Vad har vi mer här? Jag kan Inte vara någon nu. mer Nej, det är, det är fyra spelare Ja, du. Ni har redan nämnt honom också så. Målvakt Vilan. Vilan. Ja, just det. Ja. det var ju, han var ju i rövbombningen det Var väl han Väldigt aktiv i det här. Ja, just det. just Det, det stämmer ja. Det här när de skulle skjuta en boll på hans nakna rumpa. Ja, ja. jag var där och såg det live. Oj, det är ju stort ändå. Ja. Vi ska tillägga där att 2008 var ju såklart en linderot med. Så, ja. han, han räknas ju med här bara. Men 2016 då? EM 2016 blir det va? Viktor Claesson. Fel. Ja, oh. ja. Hur många spelar? En. Som håller med. Fel. Oskar Helmark. Bra, glänt. Skriker ut i tvåor. 2018 hade vi tre till. Karlsson tycker det. Bra bra grabbar, bra grabbar. Och EM 2020. Karlsson. Ja, men det är underbart grabbar. Men du och jag hade väldigt trevligt det i lördags. Ja, eh, då, damerna ja, de säkrade ju sin serieserie redan veckan innan egentligen. Ja, men du och jag kände i spöregnet på Borås Arena med kanske var hundra 100, 100 gulliganer på plats på, i hemmaklacken. Vi kände ju att vi, man vill ju storma planen när man vinner en serie. Och, och har lite, utan att jinxa så vill du ha ett litet gedrep. Precis så. Så du och jag, vi klattrade över reklamskyltarna där och sprang för vårt fulla liv inne och firade med tjejerna. Oj, var vad blöta vi blev. Ja, vi blev otroligt blöta. Det regnade ju från, från sidan och uppifrån och nerifrån och alla håll och kanter som finns. Alltså, så, så att man inte har blivit förkyld efter det här, det är ju otroligt. Men det var en väldigt trevlig dag tycker jag på Gula torget där. Ja, med, med, med gulaschsoppa och grejer. Ja, gulaschsoppa det Gula torget, det missar du något Glenn. Graschoppa är nog den bästa soppan faktiskt Ja, jo, men det kan det absolut vara Och så fick man vitt bröd till och sådär Så det där hoppas jag verkligen att Gula Torget håller fast i Gula soppan mm. Passar klart. perfekt nu på höstmatcher Helt klart uh, Ska vi snacka lite ramlag då Så uh, nu vinner vi Division 2 här Hur går det i Division 1 nästa säsong? Det är ju här uh, det blir svårast att tippa tror jag jag tror att alla har kunnat tippa Elfsborg som ett topplag alla gånger man har gått in i en säsong. Men den här Division 1-serien, den blir nog tuffare. Och eh, det som är glädjande är att jag tycker att Elfsborg och framförallt Stefan Andreas har ju varit väldigt tydliga med att det ska fortsättas göra en satsning. Eh, om jag har förstått det rätt, om man har läst mellan raderna och året som har varit så har det varit en bra satsning sett i nivån Elfsborg har varit på, men att den ska, ska fortsätta. Eh, med det sagt, alltså... Eh, hur enkelt det är att satsa mer eh, Det vet jag faktiskt inte Jag tror att man är ganska geografiskt bunna Till att hitta spelare och annat Och det kanske gör att vi behöver satsa ännu mer Än vad andra lag behöver göra Så det är jättesvårt att se inför för nästa år men, men hamnar vi i serien nu med För jag antar att serien är klar eller, eller finns det två differentetsserier Och det liksom går på geografiskt område på något vis Antar jag Ja, det finns tre division serier faktiskt. Mm. Men man tänker, för nu kommer vi väl träffa på mer och mer, alltså högre upp man kommer i seriesystemet så kommer vi på mer och mer lag som gör samma satsning som vi gör som egentligen klassiska här allsvenska lag. Ja, vi ser ju Malmö FF kommer ju vinna sin division serie rätt överlägset och går upp då till elitetan. Och så i Sköteborg ligger två där och jag, och jag förstår så är det inget kvalspel eller något sånt där utan man blir nog bara två. Ja, så precis. Och det är ju elitetan som är serien för. Så att det är ju, där är ju ett pinnehåll. Jag vet, jag, nu har man gjort om serien lite, men jag tror det var typ BP som tio år i rad eh, vann sin serie men inte tog sig upp. Nu tror jag att ettan går i alla fall upp. Men det var nog inte helt givet förut att ettan ens gick upp. Utan det var kvarspel efter man kom ettan. Det där är nu nog någonting av de sakerna som man har förändrat då med eh, det nya serieupplägget. Men det är ju den serien vi antagligen hamnar Och det ligger ju till exempel då Som du sa Malmö lär ju vinna gå upp Blåvitt Eller Malmö har ju redan vunnit Blåvitt ligger där Värnamo Halmstad Is. Is, ja. Men sen också faktiskt Örby ligger ju där I den serien Ja det blir ju trevligt där FC Rosengård 1917 ligger där också det är inte det där Ja jag kan ingenting Men de var ju bra för några år sedan i alla fall De, de har ju ett lag i Allsvenskan fortfarande också Rosengård Ja, just det här ja, är, är nog en annan förening Okej Sen ser jag även i, alltså i division 1 Mellerstad då Så ligger ju Huskvarna och Och Forsa väl de geografiskt närmsta lagen vi har där Så Huskvarna kanske hamnar i vår serie då i alla fall Det, det blir ju lite att vi gissar Kring det här, här får vi ju, Det här är ju någonting vi måste ta vintern till Att, att verkligen läsa på oss Kring hur, hur det blir nästa år För här får vi vara ärliga att vi är inte tillräckligt bra på att veta Vad som, som gäller Ja, här får man ju lägga sig platt och erkänna att Division 1, de fotbollen har man inte fullt stenhårt de senaste åren. Vi kan ju ringa in vår vän Anders som är de eh, Ja, det kan man ju göra. Han är bra idé där, Kim. Men, men i övrigt, alltså det som jag tycker ska bli mest spännande framöver, det är ju se, det, dels nu har vi fått det här utbildnings eller utvecklingslaget som började Division 4. Vilket jag tyckte var en positiv grej att göra Men det som har oroat mig kanske lite mer Det är ju att just ungdomsidan För att den här satsningen ska bli fullfjärdad Så tycker jag att det ska finnas ungdomslag Så att man kan liksom ha en organisk satsning Om ni förstår vad jag menar Att spelarna kommer underifrån För att sent på tid göra att vi kan etablera oss Man vill ju inte att det här ska bli någonting som Kanske blir ett race i liten. På tio år och sen så, så blir det inte den här stabila grunden. Och, ja Utbildningslaget eller utvecklingslag eller vad man nu kallar det, det var ett första steg. Men vad är nästa steg? Kommer vi ha, jag vet att vi har ett jag tror det är flik och tretton lag. Men vad har vi mer? Liksom? Hur kan vi bygga det där? Det tycker jag är en viktig fråga. för man för startade väl första fliklaget i samband med damlaget också? Eller var det något år tidigare till och med? Man startade ett fliklag tidigare men det var nog också någonting som skapades från från för ja, men lite föräldrar själva så. Vi hade ju Flickakademi mm. innan där andra eh, lag, eh, lagspelare kom och så hade liksom akademiträning hos Älvsborg. Eh, men vi har ju inte, alltså, ut utvecklingslaget kan man ju säga ett juniorlag. Men det är ju egentligen ett seniorlag som spelar med ganska unga spelare, utvecklingsbara spelare. Det gäller ju de serierna rent generellt att vi... Nu ser jag typ att Häckens Ulag går åker ner ifrån elitettan så det är ju ett lag vi kan få möta nästa år. Så det är ganska mycket fortfarande sådär att det är lite B-lag och sånt där i serien när man kan få stötta på. Där har det ju varit också så att Häcken, de tog över Kopparberg där i Allsvenskan. Och de hade ju ett lag redan på den nivån som de sen har puttat undan lite Där har de ju lite gjort så att det Kopparbergslaget har ju blivit deras editlag Det andra har ju blivit någon slags breddfotbollslag Det har ju varit ganska mycket gnisselhäcken kring det där, just kring det laget Så det är också intressant att se vad som händer där Det är väl någonting man har sett lite också Vet man ju nu, man har följt lite med Bergdalen Att när serieläggning och annat ska göras Så kan det tyvärr vara några lag som dras ur och annat Så att det vintrarna innan serierna läggs igång på de sidan Det kan ju vara lite speciellt Så ja Uh, ja, det brukar men... vara lite upp och ner men nu, vi har ju en stabil grund att stå på här nu i alla fall. Jag, jag är tämligen ganska övertygad om att eh, behålla vi varenda tjej i det här laget. Nu vet jag att Linda Westberg Karlsson lägger av och, så där och några kanske, till kanske försvinner men jag tycker ju ändå att truppen ser så pass stark ut så att eh, vi ska överleva ett år i division 1 och så får vi jobba vidare därifrån. Ja, men, men också att det som innan var Kanske våran Achilleshäl Tyckte jag var att vi inte hade spiden Där har vi ju verkligen fått in spelare Som dels är snabbare i tanken Men också snabba planen I Hanna J.O. detta året Isabella Bergström, Stina Jensen Det där är spelare som nu börjar mer och mer Komma till sin nivå med Älvsborg Så det är också ja, Hoppas vi får behålla dem För det är ju inte självklart det Uttalas komma. inte ismet om detta Att man behövde in två, tre spelare av den kaliber nyttjligare Jo, det är... Det borde man inte ha fler, säger jag då Jag vet faktiskt inte heller ja, Det men... tre, fyra. Jag, jag, jag vågar inte, Det var en... jag minns inte riktigt Men just att hålla de här spelarna Det är som sagt, det är inte en självklarhet Alltså eh, Det här är väldigt bra fotbollsspelare Som älskar ska hålla åt det Jag ska snacka med Stina Jensens på, på jobbet imorgon Överkala mm. Gå den vägen Ja, gör det Kim, det, det gäller att Jobba med de medel vi kan ta till här Och hjälpa till Nej, men det kommer bli en intressant serie nästa år i alla fall. Och jag tycker också att det ska bli kul att se dem verkligen få testa sig nu i de här gamla matcherna. Och Det gäller inte minst då alla de här tjejerna som har varit med från starten. För det är ju ting som fortfarande håller på att köra ihjäls på det här. Och man, man har fått följa dem och se dem utvecklas. Så då, då tycker jag det är skitkul att se nu att, att de kommer få riktigt, riktigt bra motstånd nu. För nu liksom nu i lördags när du och jag som var planen, Kim, de mötte vi i serie två och vann med 7-1. Och de matcherna har man ju tröttnat på. Och så har det väl sett ut mer eller mindre hela året. Alltså det har varit stor segrar i mängder. Ja. Så vi ser fram emot detta och önskar damerna lycka till. Och så tänkte jag dyka in här på härlaget också. Vårt A-lag. Där jag det är en stor nyhet vi ser här nu i veckan. När det kommer en sydkorean in på provspel. Det är ni. Det är skönt att vi kompletterar vår egen Kim här i podden med en sydkorean. Det är någonting vi behöver i föreningen, känner jag. Ja, kan han vara släkt med Roger Jung kanske som spelar högerback i VM94. Han heter ju samma sak, han heter ju, nu ska vi se här, Sung ba Jung. Jag såg att någon hade redan mintat eh, smekande Jungan för honom. Vi har ju en ja, på nu, nu har vi en på planen också då kanske. Och det är ju kul också att Sung ba Jung kanske får spela med en kille från Jung. Ja, här, den här tonen vi har nu och den här skämten, det, det är ju lite så här symboliserar lite läget kring den här provspelen. Jag vet inte, har ni varit inne på Svenska Fans sedan det här kom ut? Och framförallt, mm. Har ni sett det här Youtube-klippet? Det finns ett klipp på 20 minuter som Svenska Fansforum har diskuterat sedan det här nyheten kom ut. Det, här, det är ju Jalalhöjd i hype och då är han bara prospelare. <laughs> ja, ja ja. men det är väl det är väl Koreas massiv vi här nu räknar jag med. De, de har ju han är sån på topp då i Sydkorea. Men då har ja, vi ju ha jungeln ja. på andra kanten då kommande ve. Ja, precis. jungan ja, precis. jungan och bärra på kanterna. <laughs> Nej, men det jag tycker det är... Jag tycker det är superintressant att vi jobbar med den här typen att vi tar in provspelare. För det, ja, men det, man, man har ju ingen aning. Ja, det känns lite dumt om vi bara hade värvat en Sykoral från ingenstans. Då hade man varit lite så här var, att det ska bli någon. Om ni kommer ihåg den här brassen, Kringo i Djurgården så de hade tittat på video i 24, De hade tittat på video i 40 timmar eller något sånt. där Köpte, de för 14 miljoner något, något sånt där. Sen ska se, han hade väl låg rätt högt upp i 7 i basionska högsta ligan. Alltså vi pratade topp 5-placering på i Skytteligan med ganska kända namn så att det fanns ändå lite meriter där. Men... Ja, men snackar man en 10-miljons värvning i allsvenskan på den tiden utan att gjort annan analys och sett lite på video alltså. Ja. Mm. Men det är även det. Video är det materialet. Det är ett tidlöst tillvägagångssätt till att värva spelare för vi har även <laughs> sett mycket på video här, säger ju vår, vår scout då. Jasper Wallmark, Jasper Wallmark heter han. Men de gör ju och, något mer än att ta hit dem också Å andra sidan ja. ja, men det ska bli Vi har ju kritiserat Borås och sådär också Men här tycker jag de var bra, de var på plats På första träningen och hade rapporter Så det, det gillar jag och det, det, jag ser fram emot Fler sådana rapporter för så det, det här kan bli väldigt, väldigt intressant Men kan vi se ett bekymmer nu Med att vi fyller den här utlänningskvoten Väldigt, alltså Jag ser det jag ser inte bara... bekymmer med utlänningskoten, jag ser ett annat bekymmer alltså, Det är väl naturligt att det blir så Men vår egen ungdomssatsning eh, Jag tycker det har blivit tydligare och tydligare Att vi har fått konkurrens på att plocka de här spelarna vi plockat i gymnasiet alltså, Så som vi till exempel har plockat Hiljemarken i gång i tiden Så som vi ja, jobbat med att få in våra spelare Där tror jag att vi har mycket större konkurrens Och de där spelarna är ute i andra lag redan innan och det gör att vi behöver ändra vår profil på att få in de här spelarna Vi sen också kan sälja vidare och få en ekonomi kring Men då har Hata vi hamnat... om det Och därför tror jag att det, om man ska ta den dåliga vinkeln på detta Så är det väl att vår egen ungdomssatsning kanske hamnar lite i lä Och det är väl naturligt för att Elspå ska vara på den nivån vi är Men beror det lite på att det var de här sämre åren Vi hade det mellan 2016 och 2019 Att nu kommer de kullarna inte liksom Vad är det? vi inte fick in de här typerna av spelare? Jag skulle gissa att vi får dels upp eh, sämre lokala spelare i Älvsborg Och det har ju varit tydligt att Norby har tagit en annan position där Norby är på många, i, i många år skulle bättre än Älvsborg på sida just nu eh, Men jag skulle också säga att de andra elitlagen i Sverige Är bättre för att plocka upp hillemark -spelarna och så Så att vi har en hårdare konkurrens där Men det är vad jag gissar alltså, Jo men så kan det väl vara er, er det det, det blir intressant att se hur vi agerar där i framtiden. För det, det tunas ut mer och mer här på spelare vi får upp till A-truppen. Jag menar, Gottfried Rapp har gjort jättebra i år. Men han kommer ändå från U17-laget. Så han hoppar ju över en hel, ett helt lag. Hoppar han över bara i, i hierarkin där. Så det blir ju intressant att följa faktiskt hur vi gör där. Men sen tänker jag, jag menar, om vi nu har en tre toppar i rad. Så borde vi helt plötsligt bli lite mer attraktiva för unga spelare runt om i Sverige. På samma vis som vi var tidigare. Men där jag vet inte, vi, nu har, vi, sett, vi, har inte, några, exempel, jag vi har tagit fler och fler spelare typ från Stockholm. Vi har ju Malte Wester som kommer från Djurgården och så vidare. Så att jag tror fortfarande det finns ett bra rykte kring Elsborg. Men jag tror att det finns annat att erbjuda de andra klubbarna. Mm. Och jag tror också att de andra klubbarna de är så pass mycket bättre på att få upp spelarna. Nu pratar vi det här med organiskt igen. Jag, jag måste säga att till exempel AIK imponerar mig väldigt mycket. För att de spelarna som oftast kommer upp från ungdomsledare, de har gått hela vägen. Och det, alltså, vi ska alltid värna om den här modellen vi har med eh, att ha bred fotboll och att det ska vara liksom, vi är tillsammans i världorden men att se till exempel Andreas Klarström eh, det är väl Daniel Mobäck eh, Martin Strömberg alltså Elfsborgprofiler eh, vinna turneringar med norrbilag. Det finns ju ett norrbilag som vann Gotia i år med en Elfsborgsspelare som ledare. Alltså det, det är en signal som borde sändas in om IFLs att vi borde bli bättre på det här. Ja, vi har ju Martin Trumbergs bror inom ledarstaben i ungdomslagen i alla fall. Ja. Mm. Det är något. Vi ska, vi ska faktiskt gå in lite här snart på hur det går för våra ungdomslag och sådär. För det blev en väldigt intressant diskussion här när jag nämnde att vi har en provspelare på Sydkorea. Vi, vi ska gå vidare med det. Men först tänkte jag kika lite bara på, jag tänkte göra en liten svep här. Hur det har gått för våra grabbar på landslagsuppdrag. Har ni någon koll på hur det går för grabbarna där ute när de är ute och reser i världen? Valdimarsson är målvakt. det är väl det vi har fått på. Ja, vet ni till exempel vad Besvartsen Eli gjorde idag? Nej. Han var i Bulgarien och spelade ursvettlandskamp. Och fick hoppa in sista 30 minuterna. Och det var enda landskampen för Kosovos landslag på det här uppehållet. Så ja, han fick se en liten semesterresa där. Men du nämnde ju Hakan Wallimarsson där, Glenn. Och det är ju intressant. För det är, enda, det är då vår enda spelare som är iväg med ett A-landslag. Och vi, man har ju varit lite sugen på att se honom mellan stolparna i Islands landslag. Och tänkt att nu, nu är det nära. Och då läste jag faktiskt inför matchen mot... Ska säga vilka jag bara möta, Inför matchen mot Lichtenstein här då, som spelades igår kväll. Fick jag faktiskt se att de skulle peta den här Runarsson då, som alltid står. Och in i målet ställde sig... En kille som heter Elias Olavsson. Och han är utlånad från Mittjylland till en klubb i portugisiska andra ligan. Så, så gick det med det. Han, då har vi fått det svart på vitt att nu, som du säger, nu har jag 3 tredje målvakt i isländska landslaget. Lite trist. Men det ska också sägas att det kändes som att det var lite... Det fanns åsikter om det här på Island. Att, för det började skickas runt på Twitter, eller X, så började det skickas runt skärmdumpar på... Hakons statistik i Hällsborg och så vidare Så att jag Jag tror inte, det, det, det, det känns som att Debatten lyftes snarare än att det var Huggit i sten, jag vet inte Ja, nej men det är väl bra, och sen är den här Olafsson då, han är ju ett år äldre Än Hakon, och han var ju ändå, han spelade Ganska mycket för Mittgylland för något år sedan Men blev skadad sen Och sen skickades iväg på lån då Till portugisiska andra ligan, där för övrigt även Marocki John spelar, men Så det, det kanske var hans tur helt enkelt Jag tror Hakon jag tror fortfarande på Hakon där. Och sen för Islands U21 landslag eh, har vi också en spelare. Eh, och det är ju André Baldursson. Jag trodde han var uthållande i landslaget så jag letade som hon, efter honom som, som fan i, i uppställningen här nu senast. Men det var han tydligen inte. Varför kan jag inte svara på men han spelade i alla fall idag borta mot Litauen. 6 eh, i match, 90 minuter. 1-0-seger i är ett sorgligt fotbollsland ändå. Ja, men de har ju sin basket. Det har de. Oj vad bra de är på basket i Litauen. Väldigt bra. Sen har vi ju Ahmed Kassem. Han har fått två inhopp på 30 minuter var det där. Här nu under Sveriges huset landslagssamling. 0-0 mot Georgien ja. det är, På tal om att ta är deppet hoppåsland så kände det väldigt deppet Att se det resultatet u landslaget är ju inte så mycket bättre Än här landslaget just nu, tyvärr Nej, vi... det är skönt Att ha tänker jag då. Ja, det är, skönt. det är bra att du har en positiv vinkel på det här, Kim Nej, men det är, trå det är tråkigt faktiskt att, det inte... att vi inte får Någon ordning på de här spelarna Som kommer underifrån Har jag missat någon? Min, min bror är med som tränare i ja men Och sen jo, har vi även en i... <laughs> det var ju därför han brydde ser om att de var nollan. Ja. Ja ja ja, ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, men där får vi lyfta på hatten och Linus Kandolin. Vilket jävla jobb han gör med målvakten i landslaget Ansvar för försvarspillet där också, eller? Det, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte, säger det. Men någonstans får man väl säga om vi ska prata Sveriges herrlandslag så är väl med väldigt många detta i, i truppen den här gången. Ja, det hade vi. Det var ju Claesson, Jesper Karlsson Gustav Lagerbjörk och Rudén Rodén. Sen blir det ju intressant att se framöver här nu när vi får ny förbundskapten och grejer om det nu blir. Att eh, se hur många som blir kvar. Gustav Lagerbjörk och Jesper Karlsson är man ju rätt säker på att de kommer få sina chanser. Eh, sen får vi se lite hur det blir med de här äldre gubbarna. Sen hade vi, vi hade ju faktiskt en representant till och det var ju faktiskt Elias Gunnagård-ortan ifrån vårt U17-lag, uh, han, han leder alltså skytteligan i U17-svenskan rätt överlägset. Det är en jävla målskit vi har där från Sjömarken. Och han uh, fick starta i en U17-landskamp här i, för några dagar sedan. Uh, gjorde inget mål och jag har ingen rapport på Erik. Men <laughs> han, har i alla fall, han har i alla fall fått göra sin landslagsdebut och det är, det är ju skitkul apropå det här med spelare underifrån. Men det är en riktig målmaskin där så honom får vi hålla ögonen på för du och jag har varit inne lite på reglaren att det här att gå fridrapp klev bara för rätt från U17-laget upp i a -laget. så kan jag hoppas att Elias får göra en liknande resa där. Jag tänkte göra en liten övergång här till just ungdomslagen som vi har pratat om. För äh, imorgon, Glenn, då är det semifinal U20-svenskan. Alltså är du taggad? totalt otaggat. Man har valt att lägga den här semifinalen klockan två en vardag. Och jag och tidigare den det här året ställt mig ganska frågan i den här podden kring den här rusketsserien. Alltså som vi har tagit upp innan. Alltså många lag ställer ju inte upp jag vet, Hammarby är inte med där, AIK är inte med där. Jag tror att framöver kommer nog inte så i den här serien heller, för de heter ju samarbete med Västa Frölunda. Så att det, lagen lämnar ju ursäkt. Man vill inte spela ursätt-serien. Eh, det har ju också varit den här obalansen sportsligt som vi har pratat om tidigare. Att, så till exempel vi, vi skickar ner väldigt många av våra seniorspelare, medan vi kanske kan möta ett ungdomslag. Så det blir väldigt, den sportsliga balansen i ju serien är ju helt orimlig. Och nu då när det väl når slut. slutspelet och semifinal, då väljer man att spela den klockan två, eh, vilket är bevis på att man, man vill inte vill ha något intresse kring den här turneringen överhuvudtaget. Eh, det kommer säkert sluta som det gjorde förra året med att vi vinner den här svenskan och så kommer vi tycka att det är jättebra för vår framtid. Men det här att vinna ursättsserien, det är ju ingenting som bevisar att man har en bra ungdomssektion, det är ju inte så ser jag Nej, det är ju, men majoriteten av de som spelar de är ju faktiskt värvade till vårt a också ska sägas. Um, imorgon kan jag tänka mig att Jalal kommer att spela, han kommer att säkert göra mål kommer ta på sig dra på sitt gult kort också kanske han spelar ju även för 19 laget tillsammans med Gottfried Rapp här för några veckor sedan så uh, ja, vi var inne på det förra den att ja, de tänker väl låta Jalal spela så mycket som möjligt för att ibland känns det som att han aldrig har spelat en fotbollsmatch innan så. Det är nästan mer intressant att veta vem som leder den interna poängligan på Älvsbro det är ungefär, det säger ganska, alltså lika mycket som den här US-serien så, så ser jag det. Ja, och enda så här, anledningen jag har sett till att ha lite koll på ursäktserien. det är ju för att man kan då få en bild av de spelarna som kommer underifrån. Nu är det typ oftast en, bara en eller två som startar och startar, den resten är a Men om jag går till U19 då, så de halker ju ner i U19-superettan förra året, vilket var inte så kul. Men Tony Lundqvist var ganska positiv ändå, minns jag, att det är en bra serie och sådär, så, där, så... Men de har fått motstånd där också. Och ligger nu två med två omgångar kvar. En poäng en bakom ledande Kalmar. Och blir vi två i ranceringen så får vi kvala oss upp till U19 och allsvensk. Man känner ju att en klubb som IF på vi ska ju ha ett lag i Unit en Allsvenskan. Det är väl inget snack om det? Där spelar vi samma som, som Norby också. Va? Norby spelar den. Ja, det stämmer bra. Norby spelar i den. Serien. Vi har kvar Norby att möta faktiskt. Um, nu på fredag blir det klockan 18.15 på Borås Arena så det kan ju vara en match man kanske slänger ett öga på. Ja, den är åtminstone inte klockan två en vardag så det är ju det positivt. Ja, precis. Nej, precis. Nej, men så är det där och eh, det är ju svårt att se hur bra spelarna i u 19 är när de får möta det här motståndet. Men vi har ju framhävt Ludvig ner tidigare som eh, spelar hög i bak och så och är uppe och tränar en del med A-laget. Men stora hoppet är ju egentligen i U17-laget tycker jag. För de, de, jag tycker de ser farliga ut varje år egentligen U17. De har, inte, de har inget sånt där mellanår som U19 har haft. Eh, där är det bara en omgång kvar. Och Älvsborg kommer sluta att i U19-halssvenskan södra. Bakom IF Göteborg och Mjällby. Och det, det känner man väl är godkänt. Yep. Eller? Ja. Du är nöjd, Kim. <laughs> Och då ska jag också, jag, det vill jag också flika in återigen den här, ja men vad i helvete. Nu ser jag ju här att Elias gunnegård har ju tappat sin ledning i u i 17 svenska skytteliga till någon kille i Göteborg. Otrolig besvikelse. Men vi har ett väldigt vasst anfallspar där i U17-laget med Elias gunnegård och Leo Östman som vi värvade ifrån Falun tror jag. Ja, Jajamän, han är från Falun. Ja, så det, det blir intressant att följa dem. Det var väl intervju med för två i BT här va? Ja, det var det. stämmer, va? Men man får ju säga det, att BT har höjt ribban lite på sin rapportering den här veckan efter vårt arga poddavsnitt, är inte så? Ja, sen om det beror på oss eller inte, det ska inte vi svara Nej, svara på. Nej, det, det ska vi inte svara på. Vi ska inte slå oss för bröstet som någonting, men det, jag tycker det har gjorts intressanta grejer i veckan. Något som har, annat som är intressant är ju alla reaktioner vi får från er lyssnare. Och jag tänker, Glenn, du, du som är ansvarig för våra sociala medier och sådär, jag tänker att du ska få dra igenom de här lyssnareaktionerna. Ja, vi kan väl börja med då det stormen vi fick här på söndagsfällen <laughs> av flertalet listare som inte kunde lyssna på vår podd. Det visar ju att ni är så många som har lyssnat på senaste avsnittet så vi hade inte nog med trafik för vårt webbhotell. Så vi var tvungna att slänga in, det är lite som att man slänger in pengar på ett kontantkort förr i tiden Så vi längre in mer pengar så att ni kan lyssna vidare på podden Så att det är en positiv anledning till att det inte gick att lyssna eh, hoppas att vi inte åker in i det problemet snart igen eh, Men vi växer så det knakar eh, Senaste avsnittet, över 2000 lyssnare igen, det är helt otroligt faktiskt eh, Har du någon podd du rekommenderar där eh, Alltså att lyssna på, på våran podd just, skulle jag säga att Spotify är bäst Det var också den den som fungerade nu eh, När de andra gick ner Och det, det handlar väl om att den de, de, Där kommer man alltid åt filen Sen vet jag att det finns tankar och åsikter kring att man skulle inte lista på podd Spotify Men det var faktiskt den som fungerar just nu Och sen kan man också göra så att Vi, vi får inte lägga till musik i slutet på avsnittet längre Men kör man i Spotify så kan man snabbt hoppa över till en låt Ja Istället det här är det. Eh, Jag går vidare, Ludvig Holm han skriver att han har ett skop i New York Times-nivå Men han tycker att det här är snarare hemma hos oss Så att han har skickat med en bild till oss Jag hoppas att ni har tittat på den här bilden Han har använt, förra par avsnittet ju Kim Att vi, han kallade det Jalal speltid för den ackumulerade ak halvleken Ludvig Holm här, han har gjort en ackumulerad tabellplaceringsgraf eh, Över alla ackumulerade tabellplaceringar sedan 2005 Där han inkluderat alla lag som... Eh, Spelat i Allsvenskan eller i Superrättan eh, Och där hamnar då Älskar på en tredje plats Bakom Djurgården Malmö. Eh, och Malmö Men framför då AIK-häcken eh, Och han vill nog ha lite reaktioner på det. här Jag tänker att den här bilden kan vi lägga upp på vår Facebook-sida Så att folk kan se den eh, Men också reaktioner på att vi är tredje bästa lag i Allsvenskan Om man räknar till topptabellplaceringar efter Djurgården och Malmö vad, vad, vad känner ni där? Tim, pratar du? Men sån här statistik är ju så roligt. Ja, jag älskar ju att den här Ludvig Holm har suttit hemma och knoppat ihop det här. Det är ju ja, god respekt i honom. Imponerande. Men och innehållet, innehållet vet jag inte vad jag ska säga om. Jag, jag vill sätta rubrik på det här. Det är Sveriges mest överpresterande förening. Och när man säger det låter man som Stefan Andreasson. Men det gör man verkligen. Det, det, det, är, det är som att det är någonting Stefan säger varje dag. Men det är ju så man har ju väldigt rätt i man säger också det får man ge honom. Ja, det. Stefan Andreasson älskar ju säga det här Att någon sa att, eh, spela, att eh, Personalkostnader och tabell Brukar stämma och så drar han någon statistik över det Jag har aldrig hört någon annan än han säga det i och för sig, Men, men med det är väl alltså Ganska rimligt att vi är där Med tanke på de år vi hade mellan 2006 och 2014 och inte annat men liksom medalj år efter år När man drar ja. det från de åren men är det, ja, det är klart till... att det är imponerande har inte blir i en uh, storstad och så vidare också? Ja, vi har ju en otrolig säsong i år. Och det är bara att slå sig för bröstet för, för Stefan Andreasson och uh, övriga klubbläder. Det är Ludvig Holm-nivå på Elsborg. Så som han levererar den här bilden så bra levererar Elfsborg. Ja, ja. Fortsätt, fortsätt skicka in statistik till oss, Ludvig och alla andra. Eh, jag går vidare till... Eh... Torethalander skrev till mig på senaste avsnittet. Eh, då pratade vi mycket media senast och han tycker att eh, frågorna gällande, med gällande medier bör också ställas till Älvsborg. Eh, Andreasson bjuder inte på någonting. Thelin är tråkigare än utspett vatten och de håller stenhårt i spelarna. Låg profil anmodas. Eh, så eh, ja, Kim, vi börjar med dig. Vad tycker du att eh, eller du inte bjuda till? Ja, vad de nu har sagt till spelarna har jag ju ingen aning om eh, Hur det där funkar Att eh, Jimmy inte bjuder På något media, det tycker jag väl att han har en poäng Såklart Sen tycker jag nog ändå att Stefan eh, Ja, alltså han sticker inte ut På samma sätt som man kanske gjorde 2006 Men jag tycker inte Vi kan på Stefan hur han ut sig med det Absolut inte ja, Stefan ställer ändå upp i rätt mycket poddar och sådana här grejer Och gör en del media och gällande Jimmy Tillin tycker jag inte heller att han ska ha den rollen egentligen han är ju, Det han passar inte Nej precis, han leder ju vårt fotbollslag, det är hans jobb Och sen tycker jag inte heller att spelarna verkar vara särskilt hårt hållna För de, alltså, de ställer ju upp Jag tror bara det är att medieintresset är lite för från många sida Och vad, vad gäller Elfsborg så tycker jag att de ändå har blivit bättre Nu kör de ju den här frågelådan där, då är liksom, där, ja, där Där spelarna får sitta och liksom svara på folks frågor och, det tycker jag är en bra, en bra grej. Jag, så jag tycker de har blivit bättre på media. Det är väl där jag, jag har sagt det innan också att jag tycker att det som har bra med Stefan framförallt är ju att vi såg det under de tuffare tiderna. då som fram och tog väldigt mycket eh, tid för att prata till oss supportrar men också använda media för att få ut budskap och annat. Nu när de kanske går bra på, på planen så tycker jag att man ser att han tar ett steg tillbaka och låter andra ta det. Och det jag tror att det är en väldigt bra strategi och jag tycker också att det, det visar på ett bra ledarskap hos Stefan. Eh, sedan känner jag väl att våra spelare blir mer och mer profiler Sen går inte det kanske att jämföras med de profilerna vi hade för 10-15 år sedan Men fortfarande, det här är ju hundra gånger bättre än när Lasse Nilsson var största profil Men satt på bänken för Älvsborg För det, det var ju det som var jobbigt med dem 2016 och framåt där. Eh, det var ju synd att den största profilen inte platsade i laget Så där är vi ju inte nu Nej, det är sant. Men jag tycker som sagt att Älvsborg gnetar på där och det är ganska sv svårt också att nå igenom allt det här sociala mediebruset vi har. Det är nyheter och det händer grejer hela tiden, men de gör vad de kan. Sen kan det alltid bli bättre såklart. Ja. Jag går vidare. Patrik Urolainen skriver inköp av nya mikrofoner. Det vill jag väl ändå gå in och försvara mig Olle som har köpt nya mikrofoner. Skicka signalen till dig Kim. du borde köpa en ny mikrofon ja, Vi pratade om det här med ekonomisk kris förra veckan ja, Jag vill bara att du ska höra det, vi är det, en... ja, jag, har hört det jag har hört det varje gång ja. nu är vi, vi märkte ju också idag När vi skulle spela in att din mikrofon har ju, har ju faktiskt gått sönder <laughs> Och det har vi inte ja, märkt på det, eller något. Det, det var ju lite dumt kanske Ja, men det men var alla som, som... kan, kan vara en hund som har tuggat på den Helt klart Alla, ja, som, alla som träffar Kim får gärna eh, påtala detta Jag går vidare eh, babyjukke Jocke, Jocke Harnäs Hörde av sig, hör ni Vi har blåvittlissnare eh, Är det han... något bra verkligen Nej, Det är nästan bara jobbigt ja. men eh, Han skrev att eh, han vet åtminstone ett det Som har jobbat väldigt mycket älvs på hela säsongen Och så gjorde han en smiley på detta Han menar ju såklart att eh, vi kanske ska lyfta Att tuttosvenskan som Jocke är en del av lyfta Älvsberg väldigt ofta eh, Jag får väl ge Jocke och komponier att de, de är ju faktiskt de som lyfter Älvsberg mest Och det är där vi ofta får intervjuer med Till exempel Stefan men också våra spelare eh, Men också kanske framförallt Isak Idén Som gör ett jättejobbigt Huttosvenskan Ja en bra kille Isak ja, Jag är ingen trogen lyssnare av den Men jag tycker det är intressant Alltså de gånger lyssnar tycker jag det är intressant i alla fall alltså det, Och de lyfter ju alla lag mm, Det är väl styrkan där eh, Isak, hade han flyttat till Stockholm så hade vi kanske fått höra honom oftare Jag vet inte om det är, Vill vi att Isak ska flytta till Stockholm? Absolut inte Nej, ja, Jag vill. Ja, Vi vill att Isak ska flytta till Borås eh, Fredrik Siger hör av sig eh, han ville Vi hade ju den här diskussionen om eh, hörnmål och så vidare Att Frick knickade in en hörna hemma mot Sirius Och det stämmer ju, den missade vi Och Läxa Ja, dåligt av oss Och så sista frågan från Niklas Jonsson som ställer frågan, vem tycker ni ska vara vänsterbacksreserv bakom Hult eh, nästa år? Det är väl den positionen där man inte har renordad reserv. Boman Bo och Widdell lär väl inte vara eh, vänsterbacksreserver? Ola Nej, det har ju helt rätt är faktiskt. Att, eh, nu har vi testat andra Booman som vänsterback en gång och det tycker jag fan vi inte ska göra om. Nej, verkligen inte. Det, det finns väl någon högerspingare i Värnamo bara som kanske vill det, annars tycker nog ingen det. Nej, men vi kan börja med att nämna att vi, vi har skickat ut väldigt mycket vänsterbacker ut i Europa. Och det går väldigt dåligt för dem. Ja, flera är ju tillbaka hemma. Ja, Ramiké har kommit tillbaka till Sverige, till djurgården. Det går rätt dåligt för dem. Men fler? Ja, ja, okej. Strand var ju utlandsvis led. Men jag tänker jag. Adam Lundgren gick till USA. Och du har rätt där i sak. han gick inte ut till Europa. Han gick till USA. Oliver Sandén gick till Toulouse och Oliver Sandén då han, han är ju långtidsskadad. Men... Det, det är ju om vi säger så här det måste ju vara den sämst tajmade skadan en spelare någonsin haft. Han hade ett skit år första år i Toulouse, där han också till och med blev uttagen i Lekips flopp 11 för värvningar till franska liga. sen går han och skadar sig. Det måste vara extremt tufft för honom i hans situation. Men konkurrerar väl med Ivo Pekalski i så fall tänker jag. <laughs> <laughs> ja, men, du menar nej, nej. vem som har fått sämst tarmade skador Jag tänker att vad fan, Ivo Pekalski spelar ju inte vänsterback i Toulouse Nej, nej men jag, jag menar mer att han har åter på en skada Han väl fick ett kontrakt på typ första träningen Victor som ska väl lämnas där också När han skadade sig i den här landskampen borta mot absolut, Spanien Absolut, absolut Jo, den, den är, det handlar ju om en transfer där Men att Sandén då som, ja, han är runt 20 år Och ska göra en ganska tidig flytt Det är väl en av de tidigaste vi har sett från Elfsborg. Alltså Det är inte många matcher han gjorde i Allsvenskan innan han gick vidare Och sen så får det skitåret året och skada det är riktigt tufft tror jag ja, Sen har vi då Adam då, Och han spelar ju typ ingenting just nu i Åstin Där han är Så han, det, det är en spelare som jag tror kommer vända hem till Sverige ganska snart Eller om det nu blir Danmark eller Norge något sånt där. Sen är ju frågan Vi har en väldigt, väldigt bra vänsterback eh, Som fyller 34 nästa år så jag tror, inte att, jag, tror ingen, jag, jag tror ingen egentligen vill komma till Elfsborg och vara nummer två av dem vi har skickat ut. Nej, men, men sam, samtidigt uh -huh. så, Niklas har ju en poäng i sin fråga. Det är väl den där positionen vi inte har renord reserv. Jag har ju hävdat mycket att eh, inne i mitt fältet, den platsen bakom Römer, eller ja nu då, J.J. Balderson Där hade vi ett innan, det har vi inte riktigt nu, kan jag känna. Nu är det vänsterbacksplatsen, det håller jag verkligen med om. Och det är kanske också öppnar upp för att någon vill ta steget när man ser att Hult då är 34 år. Ja, jag har väl bara ett namn där egentligen som skulle vara intressant och det är ju Max Larsson i Västerås som har varit ordinarie i två säsonger i Västerås nu för 0-3 och har gjort det väldigt väldigt bra i år som vänster wingback i Västerås. Det är ett intressant namn men Västerås går upp sådär och det är ju som vi var inne på det finns ju mycket konkurrens från klubbar både till höger och vänster nu för tiden så vi får se lite där. Riktninger ska väl nämnas också? Återigen. Ja, Ludvig riktninger är absolut. Det är ju som ska nämnas. Han är ju precis som eh, Vidal och Boman. Han är ju högerback egentligen. Så ja. En vänster fot vill man ha in där. Så är det. Det kanske blir en sydpåd i annan, vet. Ja, precis. Det, det var de frågorna vi hade. Ja, det är bra. Vi börjar in lite på tiden här. Så ja, vi måste prata om eh, vad, vad som komma skall på måndag kväll på Borås Arena. Stormatch, utsålt AEK hemma, guldstrid Tagget Då vill jag bara säga, Det är inte utsålt än Men äldsbördsbiljetterna kommer ju säljas slut, Så är ju känslan helt och hållet här inför matchen eh, ja. AEK är ju inte jättebra på att köpa sina egna biljetter Så att det kommer ju vara verkligen äldsbördsdomenans på arenan på, på måndag Det kommer nog vara den här guldstämningen faktiskt Det blir <laughs> Hoppas jag verkligen och du och jag, Glenn, vi var ju faktiskt uppe i Stockholm här för två hel... ja, ja, Jag vet inte hur länge sedan det var. I samband med matchen mot Roma pojkarna, så passade vi även på att se AIK med Och det var, ju, det var ju ingen klang och jub jubelföreställning direkt. Det är ju bara hoppas här nu att Anton Saletros kanske känner sig lite hängig och förkylning för matchen för måndag. För det, där, den matchen var verkligen en one-man-team. Det var Saletros själv. Eh, och det får man väl också säga att den stora anledningen till att AIK kanske lyfter det här senaste halvåret Det får man väl säga att det är Anton Saletrus del i det Ja, det är en otroligt bra spelare Annars tycker jag att AIK såg ut lite som de har gjort under hela säsongen egentligen. Det går trögt, det är ingen riktig fart i det Det tas fel beslut i backlinjen Ja, det är guldstrid som sagt, man är ju skitorolig men eh, vi, vi ska ju vara favoriter såklart Ja, och det jag kan känna inför den här matchen Det är ju att vi behöver en vinst Alltså om vi säger så här Det vi fick genom att vinna mot BP I med Malmös resultat var att vi gav oss lite mer marginaler Och jag vill ju inte att vi ska bra med de marginalerna För att vi behöver ha marginalerna Att kunna ta ett kryss bortom och blåvitt Det är ju någonting jag verkligen känner Ja, det känner jag också och just det här med spelchemat framöver, jag, jag har suttit en del och tittat på det. Hur ser det ut för oss som Malmö framöver? Och jag känner ju lite så här att får vi ett bra resultat mot AIK nu, då då, bär, då jävlar. Jag ska inte jinxa något, men då, då ser det väldigt väldigt bra ut. Får vi tre poäng mot AIK, då, då har ju Malmö Norrköping borta i omgången därpå innan de har häcken borta. Jag har att den här statistiken att eh, sen vi gick över till 16 lag Allsvenskan så alla lag som har ledit Allsvenskan i 26 omgången de har sedan vunnit Allsvenskan. Men den andra sidan har väl aldrig något lag vunnit Allsvenskan som förlorade första matchen, var det inte sagt så också? Jo, precis. Men den behöver vi inte nämna nu. Nej, nej, nej, men den, den finns ju likt förbannad. Jag gillar din balans där, Kim, att du ändå försöker hugga ner lite på Gländer. <laughs> nej, men andra, andra ja, tankar. Jag gissar är... gärna ändå. Men... Ja. Andra tankar inför AIK-matchen har vi några. Vi ska bara vinna. Ja, det finns för inget annat. Jag säger att AIK har inte spelat en oavgjord match sedan i augusti heller. Och det, vi spelar inte heller några oavgjorda matcher. Knappt. Med gaffel på, på tipset här. Ja, det blir en 1-2. <skratt> Nej, det blir, <skratt> <skratt> det blir såklart en 1-2 när jag att spela. Det blir det ju alltid. Eller ja, om de då är hemmalag. Vi ja. behöver inte fråga där, för han spelar inte. Men <skratt> jag köper spelbolagen på börsen istället. Ja, du är sån du. Ja, Nej, du nämnde biljettläget där också Glenn att det, det går åt som smör just nu på matchen mot AIK och vi får ju även uppmana våra lyssnare att köpa på er biljetter till Degelfors hemma för fan. Ja, jag vill ju bara säga en sak här, alltså, det är väldigt mycket fokus på att, nu, att om Älvsbo vinner Allsvenskan så kan vi göra det borta mot Smalmö. Men det har också börjat pratas nu att nu kan vi ju faktiskt också vinna hemma mot Degelfors. Jag har tagit ledigt dagen efter matchen mot Egerfors, ska jag säga. Det är också, men jag har jag också. Ja, jag vill, ni har, ni har vill också räknat lite på tabellen att alltså om det vill säga riktigt, riktigt väl så kan vi faktiskt vinna all svenska borta mot Blåvitt. Nu är du ju lite för optimistisk. Ja, jag vill bara säga in, det. Det, in, att in, att in, det. Men Nu får du säga emot sin här. Ja, nej men fan. Finns det då tre scenarier så är det ju ett man väljer. <laughs> Hemmaplan menar du? Ja, såklart. Ja. Ja. Men klart, Ja, men ja men Oavsett om man får drömma lite utan jink sig hitande och dit Det är klart man vill vinna guld hemma mm. det, okay. det, det såg vi bara i, liksom i, i, i lördag som inte annat och Då vill jag, min jag, nästa innan, men... jag vill ta min nästa spaning 2012 när vi vann guldet Kommer ni ihåg den här sista gången Vilka Malmö mötte då? Örebro Örebro hade redan åkt ut inför den matchen Det är ju en information man har glömt Och de spelade 1-1 i matchen ja. Nu på söndag möter... Eh... Malmö, ett varbär som redan åkt ut Jag har ju en förhoppning här att David Olsson Gör sin bästa match i karriären Åh Ja, han är ju ur redan dessutom Uppväxt bredvid i Uriavallen Ska vi inte jobba in David till startälvan Det kan ju vara guldjoken för Älvsborg här ja. Fredrik Andersson går in och håller mot sitt gamla lag Han har ju liksom spelat I Malmö och annat han, han har ju har mer sympati med Malmö än vad han med Älvsborg och Oliver Berg gick av träningen knäskadad då. Jättebra ju. Ja. Perfekt. Skade glädje. Nu, nu blev vi väldigt optimistiska här i avslutningen. Men det är ju... Ja, men det är klart vi ska vara. Han taggar nu, det är guldstrid. Det har vi rätt att vara. Men med, med andra sidan så sitter vi där och möter DG for sin nästa gång som skulle kunna ha åkt ut också andra sidan. Det är vi inte fullt så troligt kanske. Ja. Men om vi, då, är... om vi då har lyft på hem borta mot Blåvitt så behöver vi inte bry oss om det. Nej, man... det spelar ingen roll. Men... men du och jag, Kim, vi har ju tränat planstorming på Borås Arena av en anledning här. Ja, precis. Så vi får använda de kunskaperna. Glenn kan stanna kvar på läktaren då. Ja, det kan jag göra. Du kommer inte ta dig över reklamskylten för det är inte helt lätt att göra kan jag säga. Jag välter den. 2012, 2012 stupade jag. jag. Jag välter den 2012. Det var flera som stupade under den när jag var med och välter den. Ja, ja det var ju jag då som du försökte döda där. Ja. Ja. Annars, annars minns vi alla planstorningen på Helsingborg borta, med, med, som vi gjorde. Som jag gjorde. Det var inte du och Simon som. Eh, ni står ju inte Helsingborg borta, men ni var innan för säkerhetsgrindarna i alla fall. Nej, nu är det inte poddmaterial där känner jag. Nej, det var väl dessutom inte Helsingborg borta. Det var ju kuppfinalen i så Nej, nu. det var faktiskt Helsingborg borta. Det är en annan historia. Ja Som vi inte ska ta här. Nej. Nej. Och en sista glad nyhet och innan vi lägger på eh, damerna. Tog DM-segen idag med 4-2 vinst borta mot Lidköping. Det är och, då ni. Det, och då blir det Svenska spel kommande säsong. Ja, det utgår jag ifrån. Mm. Nej, går bra nu. Det går väldigt bra nu. Vi tackar för oss för idag. Och så krama om varandra, ta hand om varandra där ute. Och så ses vi på Vestal. Borås Arena på måndag. måndag kväll. Och så rekommenderar jag att ni lyssnar på Rötter med Lasse Tenander här nu. Direkt efter inspelningen. Vamos. Vamos. Vamos.